Sinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește nepre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește nepre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește nepre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre.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 Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe noi de cerbiclean. viclean. Ca tai se împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecelor, amin.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 Damni mi 200, damni mi 200, damni mi 200, damni mi 200, damni mi 200. Damni damni mi damni mi damni mi 200, damni mi damni mi damni mi damni mi damni damni damni damni damni damni Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește. Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește. miluiește, miluiește. într o tot Sfântă Treime, Dumnezeule și făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu pe care Duhul Sfânt